Mehurdeon, gaur fusioari buruz hitze hingo dugu, baina ez da fisika eta kimikaren guzpunktotik e, izango. Ikastetchen fusio prozesuetaz arituko gara. Begoña Pedroza, eskuntza zailburua, kamabi kastetxeren fuzioak iragarri ditu, efikazia eta ekitatearen izenean. Zingat, sindikatuek berriz, beste irakurketa egin dute. Telefono horren bestaldean, haizea e, Arbidea Aza, daukagu, este hilazeko kidea bera. Kaizo, eguer dion, Aizea, zormaguz? E, e, e, bai, posondo. E, Fusio itxa erabiltzen ari da, e, baina zer esan nahi du zehazki honek. Gaztetxe bateko ikasle guztiak beste gaztetxe da doazela, e, zerretatzen da irakaslekin e, eta bestelako langilekin, e, galtzen dira lan postuak e, eta hutsi geratzen diren eraikinekin ekin zerretatzen da. Piskabata saldo alduzu uh -huh. hau. Bai, bueno, fuzio, orokorrean fusio hitza erabiltzen dugu, guk, bueno, eufemismo eh, betetako hitza dela uste dugu. Baina, bueno, eria da, hor, eh, prozesu desberdinak biltzen dituela, izan daitezkelako fuzioak, izan daitezkelako integrazioak, eta izan daitezkelako zuzenean, ikastetzeen, eh, eskola publikoen, ikastetzen itxiera dakatzateen prozesuak. Mm. Ez? E, bueno, haipatu dituzua amabi kastetxe, gogoratu behar dugu, kastetxe bakarrik izango irela, bizkaian. Hori da. Eta horiek badato badatozela gainera. Gazta izan ere iragarri eta gaitaude hainbatez, prozesu alakua. Hori da. Bai, honek, bueno, prozesu guztia, guztia hauek, sei integrazio prozesu hauek, e, badatoz gainera beste batzuen atzetik. Eh, sezin dugu aztu, ermoan eh, anaitasuna eta ongarai jada eh, integratuta daudela, Portugaleten Maestro Zubeldia eta Virgen de Lagia ere eh, jasan izan dutela horrelako aldaketa bat, eh, Bilbon, Pio Baroja eta Txurdina gaikastetzeek, eta Araban adibidez gazteizeko Umandi eta Padre Orbizo. Hoiek jada ikasturte honetan eh, efektibu egin dira nola baita eta, eta elkartu egin dira. Eh? Mm -hmm. Gertatzen dena da, orain iragarri diren, beste ama bikastetxe publiko oietan, e, aldaera bat dagoela. Eta da, oietako bi itxi egiten direla zuzenean. Hor hmm. duan, hor e, ba bueno, uste dugu gauzak ere ondo saldu behar direla, e, e, izkutuan, Egin dituzten prozesuak izan direla, eta hori guretzat ez da, ez da bat ere onargarria, alde sozial, alde batera ustea, eta sindikatuekin, e, bueno, eta ez bakarrik sindikatuekin, klaro, e, eskuntza komunitate osoak parte hartu bazuen prozesu bat izango ditzateke. Uh -huh. Bait, ez eta, alatu duzu, eh, pizkat eskutuan mai. jardun duela, es, eskuntza uh -huh. zaiak, uh -huh. ze, klaro, hori eskola kontseiluetatik pasa du, alako erabakiak, nola egiten dira? Hori da, bai, hori dekretu bitarte argitaratu beharko litzateke eta, eta hori eskola kontseilutik hor e, e, onartu edo behintzat informatu egin beharko litzateke beste esek egin horretik eta kasu honetan eskuntza sailak edo Begoña Pedrosak errite eginen izan duena izan da publiko egin, bai, azalpenak emon eta oso ondo, baina baina claro, e, benetako pausuak Eta prozedurak eh, uh -huh. errespetatu barit. Uh -huh. Eta <coughs> baitare Begoña Pedrozak, eh, integrazioaren aldeko neurri bezala, orkestu prozesu hauek, aurkeztu ditu, adoz al zaudete interpretazionekin? Es noski, es, es gaudela adoz. E, guk uste dugu prozesu hauek edo fusio, integrazio, eta ditzen diogula, ditzen dioguna eh eskuntza sailaren utzikeriaren ondorio bat direla eh joera hauttzeak mm, arrisku asko dituela eta eta noski ez diola inolako favoredik egiten eh eskuntza publikoari eta bueno, uste dugu badaudela indeze altuko ikastetxeak badaude zailtasun handikoak eh badakigu matrikulazioan bederakada dagoela eta zentro hauek, ez, e, gehien jasatzen dituztenak izaten direla, eh ba fisorea sozial larria, geroan diak dituztelako, baina guk ez du guste inolas ere fusioak direnik e, arazoien arasoien erantzule eta ez dutenak gainera esar er, konkonduko aldiz izan daiteke gainera, ba arreta personalizatu hori galduz gero eta eta bueno, ba konponbidegi zura planteatzen diren e, mekanismo hauek erabiltzeak handiagotu dezaketela arasoa eta mm, integrazioaren arasoa. Uh -huh. Bai, bai, bai. bai. Berez ja oso arasoa handia e, euskal hezkuntza Sistema, ez? Eh, bai. bueno, segregazioa eta horrek dakarren integrazio zaltasunak, ez? Mhm. Uh -huh. Hori da, baina segregazioa e, guzti honen isla bat da, azken zinean, ez? E, eskuntza zaiak e, segregazio horretarantzako bidea e, sistema dual horri, horri e, e, garrantzia emonez e, betikotu izan du. Ez da hilazen aspaldi den gatoz segregazioaren aurkako lanketak egiten, azterketa zakonak egiten, eta eskuntza zaiak aurten arte Ez da osartu segregazio hitza eritzaera guretxatorio oso oso aipagarria da ez. Hmm. gainera segregazioaren maila sortuzanean hortik eh, gutxiira izen aldatu zitzaion talana. zen nahi dute hmm. segregazio hitza ere ez da eh, ez da aipattzen segregazioaren kontrako. Mai batean. zuek mai horretan ezara egon eta eh orain dela gutxi pues baitare beste sindikatu batek labek utzi du mai hori, ezta? Eta jauste bai. dut horrek nahiko hilda utxi duela mai hori. Bai, horrela e, uste uzegu naiz eta beste modu batean margotzen saiatzen diren edo irudikatzen saiatzen diren, ezta? Eh, bueno, guk uzegu eh eskuntzailaren Joka edo azken boladal e, duten jokatzeko modu hori, agintek eriaz, e, mos horrotzen den e, joka bideoiek, e, mostu egin berri dela, maiak deitzea eta irudikatzea ez duela arazoa konpontzen, eta beraz, ba bueno, guk beste jarre daldaketa bat e, eskatzen diogu ezkuntza zaiari, eta benetako politika... E, publikoaren aldeko hezkuntza politikak garatzea eta, mm. eta behar bezala garatzea batez ere orain sinatu e, berri dugun irakasleon lan baldinzen lanakordioa dibidez behin eta berri zurratzen saiatzen ari bide lako e, zona dut frente dezberdinetatik ari bide mm -hmm. urraketak. berri Baina egintekeria edo aspaldian salatzen ari zarete sindikatuak eta, bueno, zuk ez atentu zun bezala, jarrera, eh, eskuntza zaila daukan jarrera berriro ere islatu da, orain ora dela gutxi, sinatutak akordioak, urratu dituztenean, ez programarekin, ezta, eh, pasaden astean edo, eh jakinarazi zuen eskuntza sailak uh -huh. Esi ba, programa Esi Plus Esi Plus eh bai. e, beste edatz eta beste programak ordezkatzera datorrena ba uh -huh. urratzen duela eh grebak egin eta gero sinatutako akordioa, ezta. Hori da. Bai, Esi Plus eh Ebazpena da, bueno, bigarren eskuntzako ikastetzei eragiten dien programa bat E, azken urtetan izena izan duena eta haurten bukatu txatematen zana. E, eta orain, bai, e, gurekin ezer adoztu barik, ezer negoziatu barik e, atera, da, atera duten ebaspen hau, ikastetxetara bidali dute eta gainera zantaia e, logika batean oso epe motzarekin, e, konpromisoa hartuko duten edo ez, E, adiera zihar dute eta gainera da, bueno, horrek dakartzan ez e, konpromiso hori hartzeak dakartzan e, baldintzekin, ezta Ordan bueno, gure sindikatutik noski salatzen dugu egiteko era batez ere, prozedurak ez direlako horrela egiten e, zehaztuta da ho delako e, prozeura hoien e, pausuak zintxuk izan behar diren, uh -huh. baina gainera Ateratako ebazpen horretan, e, bueno, irakazlen landenboraren antolamenduan eta ordutegian tegian e, eragin zuzena dauka eta urratzen du, hain zuzen, maiatzaren bederatzean sinatu genuen lan, lan akordean jasotakoa. E, Bazkenean, e, ba hori, arreta zuzeneko zenbat ordu zehazten dira eta programa honekin beste dein ere e, gehiago izatera pasatzea nahi dute, baina esan nahi konuk ere, ezi plus ebazpena ez dala azken egun otan eukidogun e, urrak eta bakarra. E, atzo edo eren egun justo jakin zangen nuelako ere lehen eskuntzan, ratioen geitxiera dagoela zinatuta urrengo ikastortetik aurrera eta orain e, beste joko zikin bat egin nahi dute eta ikastetzei lehenengo mailan bakarrik aplikatuko dala jakinara zidete adibidez. Uh -huh. Horduan, behar duan, behar duan, frente desberdinak ditugu, bide desberdinak zalatzeko, gaztertzeko eta, mm -hmm. eta lanketa zakonagiteko, baina hori guztia egindan izateko, eskuntza zailaren e, mm -hmm. buhorondatea behar dugu. Israelen estiloa dauka. Eskuntza zaio. Bai, bai. Sai gustatzen betetzea sinatutakoa. Desberdintasunak desberdintasun. Bai, bai, bai, bai. Oye, eta jaustazen, eta jaustazen zergatik usten dira ikastetxeak? Aspaldiko kontua dau, ez da, ikastetxea asko publiko asko utzik e daude aspalditik, osea, hau ez da E, atzoko kontu bat, ezta? E, da, demografia kontu bat, erabaki politikoen ondorioa? E... Bueno, guretzat erabaki politiko albira e, argi. E, Araso demografikoa, bueno, jaio txatazaren jaitsiera datorrela m, bagenekin azpalditik, pairatzen gara edo igertzen gara, baina horrek ez duzan nahi itxierak e, egin behar direnik edo oiek direnik irten bideak, horrek aukera paregabea ematen digu ere arreta zuzeneko, harreta arreta zuzena obetzeko mm -hmm. e, ratioak berez mm -hmm. murrizteko eta, eta ikasleen onurarako e, balia bide gehiago izatea eta, eta eskuntza garaia askoz hobetzea eta hori egin beharrean kontra konora bidartu du eskuntza zaia. Kor hori da, ulertzen ez duguna, edo ulertu bai, baina parte katzen ez duguna. Mm -hmm. Ulert garria dirudi, bai, ikasle gutxiago baldin badaude, pues beti aldarrikatu uh -huh. e, dugunaz, e, kalitate handiko eskuntza emateko aukera paregabea. E, Arasoa igual, dator beste... Desde eus puntutik ze haiek aipatzen dute errentagarria, ere ba eta zuek ere sindikatuek leporatu diozue hori, eh publikoa eta errentagarritasuna eh pues ez dira eskutik edo ez dute eskutik ibili e, e, e, behar beti, ezta? Eh errentagarritasuna igual ez da eskuntza publikoan e, garrantzi handiko balorea. Ez, noski, eskuntza eskubide bat da, e, pertsona edo ikaslo guztiek daukaten eskubidea, eta ez du, oza, oso urrun dago, merkataritza logiketatik, eta horrela jarraitu beharko luke. Hmm. E, azkenean zerritzu publiko bat da, uka ezina, eta hortik, edo garrantzi hori azpimarratu eta berretzi barko genuke, beste logika, bari, merkataritzan logika batxutatik aldenduz, eta eskaera eskaintza horretatik e, aparte. Baina, bueno, badakigu gure inguruan, e, ikastetxe pribatu itundu gehiegi ditugula, eta joko horretan asko, asko dakitenak, eta, eta eragin asko e, egiten dutenak ere. Mm -hmm. Ba, aizea arbideazza, eh, eskertzen dizugu, zurde denbora, zuelta eh, la oian eskaini duzuna. Eta nahi duzuen arte? Eberto, eskerrik asko zuei gombitea gaitik. Agur. Bai ba, agur.